Що ж, мені здається, це неважко встановити. Адже сосни в лісі ростуть так, що стовбур їх лишається голий, і тільки на вершині розростається гілля. Отже похила сторона дуба могла вільно рости майже до цієї зрубаної сосни, своєї найближчої сусідки. Аркадій відміряв від пенька сосни невелику відстань кроків п'ять чи десять. Так, погодився Найда. «У всякому разі, якщо ми й помилимося, то всього на кілька кроків уперед чи назад, а це легко можна буде виправити. Тепер я побіжу за списами, заступами, сокирами, за всім знаряддям. Сонце ось-ось зійде». Аркадій побіг до скелі, біля підніжжя якої вони склали всі свої речі, і за кілька хвилин повернувся назад». Від позначеного Аркадієм місця товариші голосно, щоб не помилитися, почали відраховувати кроки. Взятий напрям повів їх по схилу якогось горба. Боячись помилитися в лічбі й напрямі, товариші жодного разу не поглянули кудись у бік і, промовивши сто, одразу вдарили списами, що не зустрівши ніякої перепони, глибоко війшли в м'яку землю. Далі – уривчасто крикнув Найда, відчувши, що його охопив жах від самої тільки думки про те, що й тут їх могла спіткати невдача. Та цього разу товаришам не довелося довго марудитись. Спробувавши списами в кількох місцях землю, вони нарешті намацали щось тверде. «Камінь!» – вигукнув Аркадій. «Камінь!» – підхопив Найда. І швидко копнувши кілька разів, справді побачив сіру камінну брилу. Тут разом крикнули приятелі. Хай буде благословенне ім'я Господнє, промовив Аркадій, скидаючи шапку. Навіки вічні, тремтячим від хвилювання голосом, відповів Найда. Тепер я вірю, що Господь допоможе нам знайти скарб. Обидва глибоко зітхнули, випростались і тільки тепер підвели голови й озирнулися довкола. Друзі стояли на досить високому горбі. З того боку звідки вони йшли, Підйом був ледь помітний, а з протилежного набагато крутіший. Вершина горба була гола, тільки на її східному боці росли, сплітаючись корінням, дві старі сосни. З горба далеко виднівся степ, поруб і річка. «Ну, та й привільно ж тут, гарно, наче й дихати легше», – озираючись довкола, захоплено промовив Аркадій. «Ех ти, друже мій!» І як це нам одразу не спало на думку, що дуб повинен був рости, якщо не на узлісі, то на вершині якогось горба, чи біля його підніжжя. Одне слово в такому місці, з якого і в лісі можна бачити і схід, і захід сонця. «Поночі, брате, і в своїй хаті заблудишся, а в чужий і поготів, усміхнувся Найда. І так без Божої допомоги ми б не второпали цієї записки. «Одначе, помовчимо. Дивись, край неба вже червоніє. Зараз зійде сонце!» Товариші замерли, чекаючи цієї миті. За кілька хвилин на видноколі саме поміж двома соснами виринув край вогненного диску. «Сюди праворуч поміж цими двома соснами. Лічі!» – кидаючись вперед, вигукнув Найда. Аркадій попростував за ним, голосно відраховуючи кроки. Відлічивши 50 кроків, приятелі опинилися біля підніжжя горба, тримаючись узятого напряму, війшли в ліс. Обігнули велике дерево і побачили перед собою на відстані 5-6 кроків великий сірий камінь, весь оброслий мохом. Він у вигляді конуса виступав з-під землі. «Тут, тут, напевне, під цим каменем», – вигукнув Аркадій і побіг. Найда теж прискорив ходу підійшов до каменя і промовив 75, 75 кроків, а в записці сказано 73. Це байдуже, заспокоїв Аркадій, його крок міг бути ширший за наш, не інакше, як тут. Стривай, тепер уже будемо діяти обережно, щоб не зробити помилки, треба почитати записку. А що в ній сказано? Та ось. Найда дістав з-за пазухи записку і вголос прочитав. «Стань на тому місці на Петра і Павла і відлічи на схід сонця 73 кроки. Там побачиш». «Ну, що побачиш?» «Та тут клаптик відірвано. «Хм, шкода. А великий був клаптик?» «Ні, ось поглянь».